Haur auritzen, e, bueno, biskabat e, ikusi nahi genuen batez ere emengo konsumitzaile ari ere, e, guberretako parte honetan e, jaten den arkume pila bat e, ez dela bertakoa. Baina, bueno, denunzia batez ere ez da bertakoa zizateak. E, batez ere da, bertakoari ordaintzen zaion prezioa e, momentu honetan. E. Zari gara ordaintzen, ari dira ordaintzen hartzaiari, orain dela ogei edita marro doberroi urtiko prezio bera. E, justo kontsumoa e, altuena denean hala ere beti artzaientzat izenda garaikoen arkumea saltzeko ez dute lortzen e, garaibateko presiorik da bizkauta hori da denuntziatu naizen denuntziatu naizena ez eh hemengo mataderetara detort sartzen da Frantziatik e, arkume pila bat momentu honetan justu garaio eta horrek hemengo presio lurrera botatzen ditu eh nahiko oso merke etortzen da arkumea eta horren aurrean baitzen dugu kompetitu eta bizkaibar bate, momentu batez kanio bat gelditu dugu bat arrakastio hori ateratzeko ez kanio bat olontza bidean iruineko iruineko eta hemengo arkumeak berriz presioa lurrean dute eta Piskabat hori da aldarrikatu naizena. Eta zendako iparaldetik e, e, edo frantziatik eldu dena xuria e, orkoa baino merkeagoa da? Bueno, ba, seguraski, hango hartalde gehienak e, esnea ateratzera e, ekoiztera daude Piskabat bideratuta eta emengo e, hartalde asko berriz e, aragia egitera. Hordun, haientzat ez dugu esango subproduto bat denik, baina bueno, harkumea merke matea, merke saue matea, mingo, amer, baina merke saue badirudi ez dela alako arazoa ahienzat, edo segurazki so, momentu ontan ez dakit Frantzianik ere ez dut ezagutzen, Frantziako e, nolabaite zer jaten benegu berretan da bitura horiek ez ditut ezagutzen, baina hemen tokatzen da urte bukarontan e, konsumo gehien harkumean, e, e, harkume as, asko jaten da, ez esaten da Urtean zehar euneko goita, goita ma bosta barkatu horan jaten dela. Hordun momentu honetan beharra dago hemen ere, merkatuan harkume e, beharra dago, eta seguraski emengo merkatu gezduelako hori asetzen, emengo ez dutelako hori asetzen, kanpotik ekartzen da. Baina horrek ekartzen du, emengo prezioak lurrera joatea, eta hori da salatzen dena. Lehen errandia zu baita ere, e, bizirik e, asuriak, bizirik ematen direla hor Nafarroako iltegietara, hori da? Bai, Bai, baina Farroara eta bueno, bai Kastilla ere, pizka berago ere, igualderago e, e, e, ere joaten dira, Ez Esaten dute 250.000tik gora arkume sartzen dela Frantziatik eh e, e, e, berri partean. Eta pizka bat tratantek eta mato derek aprobetzatzen dute egoera hori, hemengo arkumea eh gutxi oraintzeko. Naiz eta lehen esan bezala, hemengo hartzaik azsailik ezase merkatu hori. Ordun ezta ulertzekoa zer gertatzen den, eh? Ze E, adibidez Nafarroak hartzen badu kasu e, haain dela magabost urte e, ia lau mila aumeardik gehiago zegoen. Ta Tahala ere, garai hartan e, preziak orangoa ziren ordu ez da erresa ulertzen, halako di ar koputua galdu ondoren e, oraindik ere prezioak ez igotzea. Orduan e, bueno, pikatu uste dugu ba, probetsatzen dutela egoera hori ez. E, E, oferta ondia dago, e, konsumitzaileak orain e, asko eskatzen du, harkume asko eskatzen du, eta momentontan arsetzen ez dutenez e, emengo hartzaiek merkatu hori, kanpotik ekartzen da, prezio bahuetan eta emengoak ere bera egiten du, eta orduan e, eskatori salatu nahi da. Ez? Eta aparte, hortaz aparte, ba, ikusi dugulako, hainbat tokitan ere etiketetan, ez dela osongi bere izten emengoa eta angoa, eta biskatori ere bueno, salatzen da.